Може, на цей раз вирвемося з неволі. чим добрячий міцно вдарив хмель. — А скоро буде в Києві? — спитав Назар. — Який ти шпетний. — Скоро. — І ми додому вернемося, — раділа Христя. — Буде в нас власний дім, і Бог дасть, і держава. — Річ посполита, — схопився і собі Назар. — Республіка, де рівні всі, ні пана, ні посполитого, всі козаки. — А хто ж робити буде? — спитала Христя. — У полі, біля волів та плуга. — сяк сам собі робитиме. — А пан? — Панів у Польщу виженемо чи порубаєм? — Так хмель сказав. — Всі запорозці, військо низове славне. От би все це побачити на власні очі. Ти, молодий, побачиш, прив'яв Петро, стомився. Чи щось йому лягло на душу раптом. Згадав повстання, може, які скінчилися поразкою або нічим. Було їх вже немало, а воля їхня в шляхти за сімома замками. — Візьму коня, — сказав Назар рішучий. І гайну назустріч війську. — Не поспішай, — дістав Петро тютюн та люльку. — Виб'ють усіх панів. — Їх стане й на нашу долю, — зітхнув Петро. — Ще буде крові. Шляхта нас просто так не випустить із рук своїх. Загине, а не поступиться. — Чому? — Що гонор... А що не здатність бачити в сусідах друзів, а не рабів? І статки! З України пливуть добра в комори панські, Ледь не всієї Польщі. Землі в нас які, які ліси, річки, А люд веселий, гарний, працьовитий, Нещасний люд. Ритишився чотири сотні років, як в неволі. Впала могутня Русь і досі ще не звелася. Хто ж збив її? Орда Батия хана, а там Литва і Польща взяли аркан затягнений на нашій шиї. Та хани кримські з турками ледь щороку цідять з нас сивий кров. «Не весело», – зітхнув Назар. «Ним вже нема рятунку?» Питала тихо Христя. «У єдності, — рятунок наш, — сказав Петро, — щоб всі в одне, щоб кожен дбав і мислив про рідний край та свій народ, і вищого не мав нічого в світі. А ми, хто в лісах, хто дрова, сказав Назар поважно, немов старий. Гординці перш, а потім Литва та Польща, тільки про те й старалися, вбивали клину кожну найменшу тріщину, купляли слабших, дужчим рубали голови, Ми, мов, трава, яку щоразу скошують, як підроста: ні цвіту, ні насіння, лиш де не де щось вигулькне, зросте, до зріє. «Боже, за що послав ти нам таку покуту?» – звернулася до ікони, схвильована його словами Христів. «Бог німував. Боги, як і володарі, прості земні, мовчать, коли не мають чого сказати, і мовчання їхнє гірше найгірших слів, бо з нього може вирости саме лиш зло». «Ходім, Назар, глянемо, чи все гаразд», – підвився Запорожець. Ми говорили голосно, аби бува хтось не почув. На дворі стояла тепла й затишна травнева ніч. У місті вже не видно було ні вогника, чи пізній час, чи затаївся Київ, ждучи новини з степу, де купчило козацьке військо сило. Як одійшли від хижі в ліс, і вслухалися в його сонливу тишу, Петро сказав неголосно. Настала пора відкритися перед тобою. Мене прислав сюди Богдан. Сам гетьман? Він. Ще до його приходу нам треба взяти Київ. Нам з вами? Удвох? Я тут давно юначе, всміхнувся той невидимо. Як тобі відомо щось та робив, чимало є таких, як ми, і гетьман пришле небавом поміч. Коли, уже скоро. Будемо фортецю брати приступом, запалювався все дуще парубок. У крайнім разі ліпше, коли без жертв, сказав Петро спокійно. Багато битв попереду і в кожній будуть лягать кістьми за волю в країні треба малою кров'ю взяти кубло шляхецьке, замок. Тому же послать когось, щоб відчинив ворота і місто пустив. Вже пізно, тепер пани нікому не довірятимуть. Є інший шлях. Який? Багато знатиму, що скоро дідом станеш, поклав козак Назару руку на плече. Не ображайся, діло для тебе маю таке, що ліпше тобі не війдати цього шляху. Кажіть, озвався тихо, хоч весь напружився в передчутті звитяжних учинків, подвигів, підеш вночі на кожум'яки, знайдеш там двір Яреми чечета і зостанешся на цілий день. Оце і усього. Хата стоїть під самим замком біля воріт, розказував старий козак спокійно. Дивись, вивчай, запам'ятовуй, що діятиме цей на мосту й на вежі, кого впускають в замок, як часто варта змінюється, і хто вона? Поляки, німці найманці чи козаки з реєстру. Щоб, не спитавши броду, не лізти в воду, дотепний. «Зразу все зрозумів», – задоволено сказав Петро. «Я знав, кого послати. А ввечері гайнеш назад. Тут ждатиму». «На кого ж я покину Христю?» – раптом згадав Назар. «До ранку я побуду. А там прийдуть з Передславеного та з-за Дніпра. Збиратиметься козацький полк. Ну, полк не полк. Насиділися в темних сховах. Тепер за панством черга шукати нір. Коли рушати? Зараз, перед світанком, шаблю залишиш христі. Як же я там без зброї? У Ярема є.